приймай, дорога вітчизна, наші бойові дарунки. Саме тому в тій затіненій зеленими рейнськими деревами німецькій кімнаті я брехав натхненно, нестримно, безсовісно, обіцяв Шмідтові, не маючи на те ніяких повноважень, золоті гори, вдавав всемогутнє божество, а сам залежав від скивування пальця підполковника Дураса, і не міг захистити найдорожчу в світі людину з жахом ждучи того дня, коли доведеться розлучитися з Оксаною. Полковник Воронов був суворий, але справедливий чоловік. За самоуправство капітану Вісмієну належало покарання, але за виявлену ініціативу заохочення, а то й високоурядова нагорода. За Шмітта наше командування вхопилося, як чорт, за грішну душу, а всі мої неузгоджені обіцянки доповнилися новими, ще звабливішими, майже фантастичними. Тільки що цей високолобий німець згодився і виїхав до нас зі своїм унікальним мозком, але виїхав без примусу, без насильства, цілком добровільно, хоч може і без радості. В ці дні й тижні Попово лохатим клубком качався між Шміттом і мною – я не мав права знехтувати його зусиллям, чесно доповідав про все своєму начальству, і з Хемера прийшло виління. Канадського капітана дозволяється взяти перекладачем до Бергіш-Гладбаху. Я не сказав про це Попову, притримав до того дня, коли ми нарешті відправили Шміта з дружиною до моєї вітчизни. Зробили ми це в перший день початку репатріації радянських громадян з американської зони окупації Німеччини. Ми з Сейсом і з усіма радянськими і американськими працівниками штабу приїхали на станцію Дельбрюк ще зранку. З американським військовим комендантом і німецькими залізничниками узгодили місце завантаження ешелону, оглянули вагони, звичайні німецькі телятники землистого кольору, вибрали спостережний пункт на рампі, коляда спробував коверзувати, що немає трибуни для начальства, але швидко зів'яв після наївно-знущальницьких запитань Сейса. А що це таке? А навіщо воно? Однак урочистість цього моменту не могли знехтувати навіть до прісноти практичні американці. Незабаром прибув їхній військовий оркестр, а за ним і наш духовий з Осендорфа. Веселі джазові ритми застрибали по амурських хвилях мідного вальсу і, мов би, зродившись от того музичного... Американо-радянського шлюбу з'явилися перші студебекери, повні нестримних у своїй радості людей. Передня машина була обперезана червоним лозунгом «Хай живе наша велика вітчизна!» На другій – «Слава товаришу Сталіну!» На третій – «Батьківщину мати, приймай своїх синів!» Місце для нас вибрано було надзвичайно вдало, бо саме сюди під'їздили машини. Тут розвантажувалися, і потоки людей вже звідси розтікалися вієлом по вагонах. Не зрушаючи з місця, ми практично могли бачити буквально кожного з тих, хто мав вантажитися в ешелон. Кожен мав прикріплений на видному місці білий реєстраційний жетон, де значилося його прізвище, ім'я по батькові, з тим, щоб представник союзницького командування при бажанні міг прочитати і пересвідчитися, що відправляється звідси радянський громадянин Биков, а не якийсь німецький Оксеншванц. І коли десь із третього чи четвертого студебекера в строкатій юрбі розвеселених репатріантів, з'явився високий, суворий чоловік, а з ним так само висока і неусміхнена жінка. Обоє якісь занадто бліді, з неживими лицями, які разюче контрастували з жвавими, засмаглими від рейнського сонця слов'янськими обличчями, я моволі здригнувся, і десь уже і не в серці, а ще глибше тенькнуло в мені від страху ано ну ж хтось з американців запідозрить лихе і поцікавиться цією парою. З жетонами там усе було гаразд. Кузнецов Іван Іванович, Кузнецова Марія Григорівна. Були шмідти, стали кузнецови. Хто тут доскіпається? Але ж оці обличчя людей, що з усього видно кілька місяців не знали свіжого повітря, Отже, переховувалися. І одяг кузнецових ніби і скромний, простий, без будь-яких надмірностей, та, на жаль, скромність і простота серед циганської пістрявості можуть викликати підозри ще більше. Ясна річ, викрити шміттів кузнецових міг практично тільки попов.